تشار دی اللہ نہ ہونا قال وای دے کن تو مرو مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم لنبی علیہ السلام سره یورز فاراد ایبو لا تعالی حبیب الروزوا بولکی فاتا نراغلو د اللہ حبیب دمسن دال با نے فتحہ د و می راغلو یو نرم غونتی زه تا فی اصل جدار دی یو دی وار بی خ سرنیس دیو دی یو دی وار د وی خ سرنیس دیو دی سر, سر بالکل لو خا او دا نرم زه چی را د ول یو پتا سکی یا بولش هه واړو ګولو کی فلی یل کدل بولی هی نو دې دې نرم غونتی زید لټې دې خلوڑو بولو د پارا نرم زید ګوری چې سخمی چې دا وړو بولو اغه سات کده ترونه رسي او الله دا حبيب تعلیمات هر یو خبره د وਹੀ په زریو فال ير قد ل وی له نو نرم غونتی زید وګوری د خلوڑو بولو د پارا ا دې کی دی دیوار و ګورا دېوار په فا کې دا مسله ولماو ذکر کړي یا خود که دی دیوار پا ویخ نو اونو اللہ ما خطابیوی دا دیوار دا سو چه چا, چا مملوک نو او یا دیوار چه د چا پا ملکیت کیوی د چا دیوار ده نو دا آغی پا ویخ که واره بول کل شرم نارواری زکوی دیوارو بولو که یعنی مالگی نسرات تی نو دا دا دیوار خورکی نکسان رس نو دا منه دا پا شریعت تی. ویو یو بویدا سره کوي دارنګه دویم د شي چا دیوار سره واړو بولکي نو هغه پلیچي وي مال د غیر پلیتول دا جایز مال د غیر پلیثول جایز نه هدي و جنا د بل چا د دیوار فويښتې واړو بولکول د دوو وجو نه باندې يو خو د بل مال داغري اجازه نه بغیر له پلیته ذینداري دیوارو بولو دوځینه کله دیوارو نه خورناک جوړی نو نقصان نو په شریعت کې دا منل زکه ولما ولیکلی فی اصل جدار دیوار یاو بلا ملک دیوار او چاپه ملکیت کنو دا بعض بعض دیوار سره نو بلکی د دیوار سره نږدې زهو دیوار سره موږ شریعت ګورو د غوره ترین شریعت ته دا بعضی خلک دي بعضی اوکاتو کې بعضی سیاسي خلک د طالبان مليونی جوړک وې په دیوار نو نیکل کوي چې په دوكانو په دیوار لیکای د اغد اجازه نه بغیر دا د بل په ملکي تصرف ده او دا بل په ملکي تصرف کول لا څه شی دا غصب ده, ده. بعض اوکاتو کې اشتهارات لګینتا تپوس پکښې راغله په خبر. دې خبرو د دې دین دی خبرونه مخیالي غوښه مرا په مخه کړي او هغه له دین وایي چې ملکیت دنو پاره کیسه کیسه تصرف چکه نا یوک اختیار او دا د لکې څه بیا واقعیا ذکر کوو د اولیا او لوی شار دی پوری ویږي باز اوقاتو کې تعالی اجازه ولפה باندې د ګولې شهر دور او دا د سیویولې راړې او ځینې اوقاتو کې کترې شوتور کې موږ خبرانه او کته باز اوقاتو کې سفارت دیو جنگولو او یو مثال <سؤال> په پتور افسر دا لوئی چه خیل بینو ایداجیات داغ دا فلا رخو ننے بیدی پور یا واقعی ذکرکا دا اولیاء وجیب شامل بی پخاق دا مکیم و کررمین و مدینی منوریتا دا پیدل <سؤال> سفرې وی پوخان و بدل نو حاجیم داد الله مکی رحمه الله دا لوئی شخص دیر شوید و علمائی دیو بند در او ہندوستان بانیو چه کلی انگریز را را ریازل سوق حج تلاړ د ته وي چې د دار نوم دې بنیاد کې خوده شو. روحيې جړل. ویدا د مو ته تحجد او جړاګان او غسرات. چې سورم مو ده او جار مہرب شریف کې تحجدو او کې. چې یا الله په هندستان باندې انګريز راغله. دین ختم کو د دین په پیلا وېدو یو ذریعہ جوړک. وډیر خوشاله شو. نو حاجی امداد الله مکی رحم الله <coughs> و یو او خواله سره خبر او کا چې ما مدینه له وزه نو مدینه صلی الله و مکيه تراس ګرانو لسلس رزب لګي کلب بارانو نو شول خورونه برال نو بند وشي نو خواله ولې چې فلاني رمضان بزو وي چاله پته لګي دا نو حاجی سیب له وی حاجی داد الله مکی رحم الله تا چې تاسو ما لقطه مدینه رواني وي او وی خزماره خطبه موړي نو یا غولې چې خطبه دی وروم او زبتا پوسکو اوس خط وڑل <سؤال> سی عجیب کې چې دا کوه حبوجرا ولي دې تويده الله ولیا مې اورته یو ولي به ما غو خوا الله سره شي خبره کول نو د خطه خبره پکې نه وکړي نو زبله غنه اجازه غواړم خطبه وروم خداګنه به اجازه دا اولیاء کرامو شاله بےมาช غثر را پی سی کولج دور پی سی بدر کوم ما ود مکینہ مدینہ منورہ ایله بو زی رسال حتا خبر پکینو نو ذوبل اغنا تپوس کوم ال وذ سکوم خط بیوڑ نو هر یو خبر تخیال کُل پ شریعت کی و ان دی و ان